Про те, де зараз Щербина і в якому він стані, я також запитувати не став. Все одно мені б не сказали. Тож я підвівся, попрощався і вийшов, нагадавши перед тим Малюкові, щоб його люди приїхали до мого офісу і оформили в секретарки угоду. Угоду слід було укласти від імені Світлани. Цього разу Супроводжувати мене ніхто не став. У цілковитій самотності, переживаючи, мабуть, відчуття, яке має Пічкур, котрому вдалося щасливо проплисти крізь косяк піраній, я спустився до вестибюля і попрямував до виходу, збираючись спіймати таксі. «Сергію Івановичу, зачекайте!» Мене наздоганяла Світлана. Зупинившись, я нервово озирнувся у бік охоронців, які бовваніли біля дверей, але вони, здавалося, втратили до мене будь-який інтерес. Жінка наблизилась до мене впритул, і я майже фізично відчув хвилі ледве стримуваного жаху, яким вона жила кілька останніх днів.